بسم الله الرحمن الرحيم بابو سیاست الاعوان مملکت چې دا په یو کاسپندنه چاليږي مملکت او بادشاہي سربرأي انتظام په یو کاسپندنه چاليږي بادشاه چې کمندونو مو اړینین پکړ دي یعنی تدویر د مملکت د پاره تدویر د چا د پاره مملکت د پاره یې انتظام برابرولو د پاره بادشاه چې کمندونو ارکان پکړ دي مدددار بادشاه ل پکړ دي د 6 پرکمونو اسمبلی جوړي اسمبلی برابر آئیت او سیو سرده ده او دغه تداغ شانتی او خوبات شای نیشی کولی زکاییو کس در طول و ضروریات و طرح سیدل ای نو دل چه کم ننو مددگار او اعوان پا کر دی نو دا پی ارتفاق سالس باب دی بابو سیاست ال باب دی او بیان دی انتظام دی مددگار او سیاست چې دا ویل کی تنظیم برابرول او اصلاح کول خپل لفظي معنی سیاست د لفظ اصلاح داو انتظام دا سیاست چې کمونه د خلک چې کم کوي نو دی کېم دی دا وایي چې موږ د خلکو د ژوندۍ د دې اصلاح کو برابروي تدبیر کی کې یو اصلاح کوې انتظامی امور بربرابرول د حفاظت د مال د حفاظت د بدن او د حیفاظت دزت دا ټول چې ګمو خلکو عام خلکو په نظر باې ضر وړيدي نو دد دپاره د حیفاظتتی ته د بییررو د پاه مددگار چې کمندونو بادشاه له پکړ دی داوی دا مددگارو بارګي شاسې بیوباب قائمي چې اقلي انساني هغه وجه چې خام د مددگار وی په شاسې به چې د پارليمنت ارکان منتخب کوي دا به سوق منتخب کیږي سلور شرطونه شاسې په ذکر کې ثبوتی او یو شرط ذکر کې ادمي چې ده اعوان و ده پارا چه او مددگار مقرري د پارلیمند ارکان نو سلور شرطونه چې کم ده نو ده دی او یو شرط مستضاد دی یعنی د سلور و ثبوت ضروری دی او یو شرط لریکاول سدی ضروری دی او چه کم شرطونه سلور ضروری دی نو یو ده دی چې دا چې کوم قص مقرر ولیکی د کم کار د پاره چې کم کار د پاره چې کوم نوم مقرريږي دا قص چې د پدې امانتداری چې دی وي امانتدار امین دی وي خائن دی نه وي غدار دی نه وي دویم شرده دا دی. کم کار د پاه مقرېږي په کار به پوهږي کم کار د پااره مقري کار بهڅ کېږي پوه دریم دی چې پهده کې به جب دی انخات د بعد شووي پهکې به جبوي د انخیت د چا د بعدشا لور شر چې کمدنو دا دی چې دی به ملک او د د سربره خیرخوا وي ذااهیررن واباتې نن نصحت کو داوامو خیرخواوي به او د ځان چې کمدنو خیرخواوي به نه کوي ان چې د سربره جوړيږي د مددکار جوړي ې دباتشا د خلقو د فائدې په اړه یې کړي ځان د فائدې په اړه با؟ نه کړي د سلوور شړتونه د دی وجود ضروری دی یو امانت دویم قدرت درېم چې کوم دنو اتاد د ایمان او سلوورم چې د نصيحت په نظم چې دا غیر نه پی ضروری دا چې دا دنی هغه دادی چې داسې شوګبنه مقرره کې به بادشاه لږه کولې نشي چې به شاه بیا ماځله کولې نشي کله سلور شرطونه به کې پانه لږه ظاهر باچا کتل چې په کې دا شرطونه شتا او چې مقرره یې هغه درم کوټي کې بیا د غشتونه نو هغه کار یې سینې ښه کولې اوس دا هغه ډله مضبوطه ده یا چې کمر د هغه ټبر مضبوط ته چې اغه ویژه کنه ته خمالری گزه بستای بیان وګورم بادشاہ له چیلنجر سکی کوار کوي دوی څه بای ما زوله کول نشنه با چاري نن چې کمندنو وزان سره پر وکنيت کی نه ali سملا ته اراده نكاي نه لما كان الملك لا استيودي کی لګره دا شاص صدق خبري کی شي عقل سووي داوي له قران او د حديث ته په کې شاصب نه ویلې لمّا كان الملك لا يستطيع اقامه هذه المصالح كلها هر کله چې بادشاہ وسنل لري د اهتمام کولو او تیر چې سم ضرورت او مصالح کلیه تیر شو د دې پخپله یوازي نو واجبان يكون لهو به ازای کل حاجه اعوان د هر ضرورت مقابله کې کم چې کمونو دل سبه کار دی اعوان او مددگار پا کار دي مطلب دا وزیر پلان شو دا وزیر پلان و شرط العانې المانانه د شر د اوانوونه یو شي دی اماتتي دانه المال د بتونمان نو کاري م پره شمل سر خبره ووي سړی د او تپوسې نو وککوو ستا تنخوااصور ده خبره باې پووي که نه نوغ تهوي چې کمنوو زما تن خادرې زه ده که شي ده تنخوا یو سره ګاډو بیا تپوسو ک چې ستا د تنخه نو 25000 زره چاوه دا غردې ورو نو ادري زره ده او 25000 زره چاوه زره ورو نو خلکو ته دې دې زموږ ماذکر نه کی چې لګادات څنګه یلت نو یو شرط پکې څه شیدې امانت دې دا اوس کا امانت وینو سبو دا چې کم شي سوک منزور کې بیا دا څه پته لګی چې دې والقدره على اقامه ما امر به دیم شرط چې کمنو قدرت ته په اهتمام کول او درول د هغاسیز شدی ته حکم کړی شي په غیبان دي وانقیاد الملك او درم بادشاه د تاویدارید بادشاه او سلوروم چې کمنو نو صلوحو ظاهرن وباطن د بادشاه بظاهیر او باطن, باطن خیرخواوی په داس انرجه صرف ظاهر کې بادشاہ ته چکمنن نو د کی او باتن کې د چکمنن بیا اغه بدل بدلی او کله من خلاف هزه شریته فقد استحق العزل اغه څوک چې هغه خلاف د دې نه دا چې کوم ذکر شو د دې شرطونو نه چې چکمنن نو خلافی فقد استحق العزل ده مستحق به ځای لا عزل فان امهل الملك عزله فقد خان المدینه خو بادشاہ چې کمندونو پرېходу د عزلی نه بادشاہ دی نماز وکړي لګا بادشاہ دی نماز وکړي نو بادشاہ د خارې سره سکی خیانت کړي او افسد عله نفسه امره او خپل ځان په خپل خراب کو او خراب کړي چې کمند په خپل ځان باندې خپل امر او خپل کار په ځان په خپل خرابوي و ایم بغینو دا پینزم شرط ضروری خبر دارا چه اللہ یتخیض الاعوانو ممن یتعاظر عزلو چې ندی نوی چه کم ننو الاعوان دا چې اعوان چه ممن دا حاظر چانا چه یتعاظر چې ہو چه دا غا عزل سوی متعزلی. او ممن یتعاظر چانا گورا بادشاہ دی اعوان اوس پلار دی نا نعاون کئی لگن خی دیگن مشرور دی نعاون کوي اغه د پارلیمنت رو کونو نه جوړی دارنګه تر دینه جوړی استاد د خپل نه جوړی پیر د خپل نه جوړی زه ګټم ته به وې نه شي وای بچار د خو ما ځان لپلار نه سو 340 کوم چې دا چالو کیدا چلو نه کوي لکه چې په چا باندې د چا حق په بادشاه سره واجب دی د چا حق په بادشاه سره واجب دی نو اغه خلک د جګمنو ځال اعوان نه مقرروی که خو پلارار دی که نه د ځان بل پلار ځان ل را وول نو کو من خاببطتن او نوي فاق به هوواازله خو نوازل بهمونقبې وي ول یوم زل مکو ب داولل یوم سره بلی یو خبره ځ ک کوې د یااست تو لاوانان په باره حاصل د دی خبرې دا دی چې بعدشادي مخکې ویللو چې بعدشابه با المغ زکیووی او خیار خیاروی نو بادشاہ دې اعوانو کې سوچو کی چې دې کې چې کمدنو ته د دشمن کم نه عادي کې دې د دوست کم نه دې اعوانو کې بداسې کسان نه پهونو شوي دو همدار چې د سره مینا کینو دا مینا کونکو د سره د دم محببین دوک اسمای یو محببین دا چې دې بادشاہ کې کمال له دا بادشاہ دی خلکو خیال ساتي نو د څلونو دی بادشاہ سره سکی مینا کوي ظاهرهن منا کوي او با تننوم سکی مینا کوي دوی موږ سه مینا كون کی د خپل غرض لپاره بادشاہ مقرره کړل دی او هر بده وته بالکل دي څنګه دي چې تاسو وایي دا غصې صرف ظاهري والی دی نو بادشاہ چې کم ده نو په دې دری وړو کې فرق کوي یو بز دغه خلک معلومه چې ل دا سړي ما ته ضرار دی د د سوه زارار دی دا دوشمن دی نه د سمره دی دا خله خو د دا د بلکل نه پردي په اوانو کې دویم چې کم محبین دی دا خو اصل ملګري دی دا خوااصل ملګري چې کمم ظاهیره او با نه د سره سکې می نه کوي داره د دا خیرخواري داوامو خیرخواري د دا د حکومت سری خیرخوا دي خو دریم قسم چې دا کمم زاهری می کوي د خپل مقصد دپاره پولس د مقصد د پاره بادشاہ دی سره هم بوغز نه کی زکه ځان له دښمنانو ډېری نه ځان له دښمنانو نه ډېری بادشاہ دی په دې په سر باندې ملصکې راکاږي او دې سره دیم چې ګمن راشه درشکي زکه چې دی د خپل مقصد د پاره چې کندن محبت کړي د خپل غرض د پاره کوي لگا نو بس غرض د دې حاصلې کې نو بادشاہ د خپل غرض حاصله کنا د خپل غرض خپل س کوې حاصللی دی د معضه کې ی نه او بله دا د چې لکه دوی سرهدي د دشمنای برتااو نه کوي ځکه چې بیا د بدچه دشمنانڅ کېږي ګیرېږيول یو ی زل المکو بیانه محبی تمیز د را وړی بادسا چې کمون په مبی د کی فمنهم من يحبه لرهبته او لرغبته ځنه کوبدا سي چې بادشاہ سره بمینه کوي يا د بادشاہ د رعب د وجه نه يا د بادشاہ کې ستامه نو فلي جره اله به حيله بعد شاتي بس دغه دا بادشاہ دی سره چې کمندنو وخت یې راخ کی دي ټایم دی سره تری اله به حيله په یو چل په لاس ته او پر سر د ولا مایلاس راکاږي فمنهم من يحبه لذاته ژنې دلسندي چې د سره نباچا سره سکی مينه کوي د بادشاہ فائدہ خپل فائدہ غني د بادشاہ ضرر خپل ضرر سکی غني ويكون نفعو نفعا له و ضرره ضررا عليه فالذالك دا چې کوم نه هغه مينه کون کې د الناس خیرخوا ولکل انسان جبلت دد کوي چې دا چې کوم منافق غونته کوي چې ظاهر کې کی مينه کوي سره مينه نشته نو ته دلته دې په سر لاس راکږي دلته شي نه په سر لاس راکږي راکږي دا خو لري کول په کارت دې خونې فاکوند دقیقې شاعسب ذکر کوي ګوره د هر یو انسان یو مزاج دی طبیعت دې 파غه باندې نو په دې خپل فائدہ باندې هر یو سړی چې کوم نو ګټه دی هر یو انسان چې کوم نو د خپل فائدې خو ښه سوچ سکی کوي ښه سوچ کوي نو د که د خپل فد د پاارون د دچه دشمنې خو نه کوي که نه نو کمس کم دومره دا چې دا زیب دشمنای په کې نیشته دی نو باد چا چېو سره بغو شروع کيه دشمانی جانب پهکې کې پیدا کې والیکل انسان انجیبللهتون جوویلله علی عاده تون د هر یو انسان چې کمدننو مفتی د چارصد م د زلله والی وي د ځې ملګری زمان یو مطالبه کوي وی چې تداسې کوه داسې کوه داسې دا کوه نو زم ما هر انسان یو خپل څه دیوي مزاج دی وی ماته چې داسې خبرې کینو زم مطلب دا دی چې وبوتو وی چې تاسو خپل به برځي وی وبوت د به برځي وی دا واری او شی خپل څه مزاج ولکل انسان جبلتن دا هر انسان یو خويره چې پاغي پیدا دی او یو عادت د چغنیول ویزان لا ولا ينبغي للملك ان يرجو من احد اكثر مما عنده دا اکثر د معتاد نه جبلتنا زیات چې کمونو تمه کول فکر نه دي نو نږدې په کار با چلا چې دې امید لري د یو چانه چې کمونو اکثره مې ماینده خو زیات دا غنه چې د سر لري وال اعوان او ز اعوان مسوک اسمي اعوان مسوق اس لگا او دا غ نو کم کم ځای له مقرري بس اری یو شیز لا اری کوسی له وزیر مقرري کې شي کتاب دي او ساري کوسی له وزیر دي کله س س شي علاوه س س موقاروي شادس بجګمنونو ذکر کئ چې درو س زونو ل پکار دي یو چې کمدنو حفاظت د مدینه لره دغه اهم سیزه حفاظت المدینه دشمنان دي مخالفین نه نو د دین له چې کمندونو دغه پکار دي دوی هم چې کمندونو شادس ذکر کئ چې هغه دي Uh, انتظام د خار برابر کی دن نه چه غی انتظامیه چه کم دنو برابر کی او درین دی بادشال مشیرین بادشال اسه شه مشیرین اکه ده انسان ده بدن ده کنشاسه بوئی د انسان ده بدن چې دی نو پا دی که یو لاستی نو پا دی لاست پانه سڑه خپلا سکی دفاع که خپلا سکی دفاع کوي دریم چې کمندنو لی لی، او لیدلی ری او ریدللی بو یوللی دا حواستی نو په دی باندې چې کمندنو سره یې خپل ضرورت پوره کوي او د ځان اصلاح کوي ځان څنګه اصلاح کوي دریم چې کمندنو قوت فکر دی عقل دی مازغری چې داسه سوچ کوي چې رسو کول غوړي سدي کول به کاردارونه خپل پلانینګ سکی جوړی او بس دا بس خار دی کنه نو دا لاسونه سنوی په کار دي خبر باندې پوه شو کنه دویم کوی فیتریه په کار دي نک الله داګه مسترګي غو غناو کوی څه شي فیتریه دا په کار دي او دریم خپل د دماغ سدي په کار دي نو دا محافظین چې کم دی نو دا فوج چې شو پولیس چې شو نو دای چې کم دنو څه شي دي لا سن دي داسې دي لا دا زنه چې کم دنو فیتریه دا چ کوم تدبیر د خارکی لکه مالی سزونه برابرې یو سو بل سپولونه او غیره د سزونه سکي برابرې نو دای چې کوم دونو قوای فطری شو قوای فطری شو او دمو شيرين چې کوم دی کنه دای عقل اوس شې شو دمارش عقل اوس شې شو والاعوان اما حفظه من شر المخالفين نو اعوان چې کوم دونو یا خو بداسي وي شغه محافظین و د شر د مخالفین په منزله الیدین الحاملتین للصلاح ومنزله الاسنون بوی شغه او چتکړی وسلا من بدن الانسان په با بدن د انسان کې لا کلاسو و امامت مدبر المدینه یا چې کومونه دوی مدبرونه د المدینه چغی تنظیم د نه برابر وګورئ کید چې د خار بمنزله القوه تبعیه من الانسان درم او المشاورون للملک یا بادشاہ له څور کوون کید په منځله تلقلي او حواس لر انسان او ایجبو عل ملک با دا ضروری دا ان ده ان يس الکل یوم دی د هر رسته بوس کی ما هم فيه من الاخبار خننس شوی دی وای کنه ار یونه د لک تپوس تاسو مطلب مسؤلداري چې دې حساب کمیټی دې بهخه مخاوي لکه د سشي احتساب کمیټی ویالا وما وقامر الاصلاح و ضد ه اوزان دی پویا کی چې واکه شوی دی اصلاح او ضد نه چیرې اصلاح سور او سمروشو لا فسادونه ول را له د اسلام اوله کما شوه هو شوه چې سلا فساد کمر شي الحمدلله دیو د کم فساد د ختمولو بندوبستي وکي ولما کان ملک واه